Uh, tuan Imam pihak pimpinan masjid Ayah Muhammad Ketua-ketua uh, Jabatan Datuk Sri hadirin dan hadirat sekalian kita ambil sedikit uh, manfaat masa antara uh, Maghrib dan Aisyah ini sebelum perasmian saya nak ajak tuan-tuan uh, semok sikit buku ni yang saya tulis ni iaitu Hadis palsu dan kesan negatifnya terhadap imej Islam. Hmm, supaya ada teks di tangan. Pada zaman teknologi ni, semua kita ada smartphone ni. Jadi oleh kerana ada smartphone mudah untuk kita forward, kita dapat apa-apa, kita hantar sana, orang hantar ke kita dan macam-macam. Kadang-kadang orang bagi tahu kita ini hadis Dan kita pun percaya kita hantar kepada orang lain balik Sedangkan apa yang kita hantar tu Dia bukan hadis Nabi SAW Kita tak semak dulu ataupun kita tak mampu nak semak Dan kita mungkin anggap benda tu Satu benda kesalahan biasa Sedangkan di sisi Islam Ia merupakan salah satu daripada dosa yang besar Kadangkala ialah kita lakukan dosa besar uh, menyandarkan sesuatu kepada Nabi saw. Padahal bukan Nabi yang ucapkannya dilakukan di dalam masjid. Orang yang bagi ceramah, orang yang bagi dia tak teliti kemudian dia sebut hadis yang palsu yang bukan uh, daripada Nabi saw. Apa maksud hadis palsu? Dah hadis bersifat palsu lah. Maksud hadis palsu ialah hadis itu dia sebut dalam bahasa Arab maudhu' ataupun masnu' hadis maudhu'. Maksudnya benda ni direka, diak diada-adakan, diletak saja, dibuat. Nabi saw tak pernah mengucapkannya. Kenapa perkara ni dilarang dalam agama? Sebelum kita baca dalil, kenapa dia dilarang? Ia dilarang kerana dalam kehidupan biasa ini pun, kita tak boleh sandar kepada orang satu benda yang dia tak kata. Bapak kita tak kata, bos kita tak kata, kita sandar kepada dia. Adalah sesuatu yang dilarang. Bagaimana mungkin kita sandarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Tentu perkara itu lebih dilarang Kerana Nabi ini kalau kita sandar perkataan kepada ayah kita Habis sangat yang terkena mungkin adik-beradik kita Kepada bos pejabat kita yang mungkin terkena orang bawah dia Ataupun nanya dia sendirilah Tetapi Nabi ini dia satu pihak authority Perkataan dia itu dianggap sebagai wahyu Ada nilai divine dia ada unsur kewahyuan bahkan wahyu apa yang dia disebut. Wa ma yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu Dia tidak bercakap menurut nawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ni apabila dia bercakap berhubung dengan urusan agama. Kedua bila kita dusta pada nabi, semua orang pakai tokok tambah. Orang ni tambah, orang ni tambah maka agama yang asal hilang. Daripada zaman Nabi sampai sekarang, kalau orang tukar tambah, kalau setahun dua, kalau dua, kalau setahun dikita dibenarkan setiap orang nak tukar tambah. Akhirnya manusia akan beramal, sesuatu yang dia sangka agama, ia bukan agama. Sebab itu ia dilarang. bila kita tipu kita tipu kepada orang yang kita sebenarnya tak tipu kepada ahli mahasiat ahli mahasiat berkambar orang hadis kita tipu kepada orang yang cintakan Islam dalam rekod antara pemarsu hadis ni yang banyak ialah golongan zuhad dia panggil golongan zuhad ni ialah golongan yang mana mereka ni ahli ibadat bila mereka ahli ibadat makin rasa mereka nak galakkan orang lain buat ibadah juga Lalu mereka create Mereka fabricate Mereka buat hadiah hadiah yang palsu Yang mana Nabi SAW tak mengucapkan Mereka nak galakkan orang Tapi perbuatan itu salah Mereka telah memalsukan agama Kena cakap Nabi nilainya agama maka ada banyak hadis palsu yang dibuat berhubung dengan fadilat-fadilat surah di dalam Al-Quran baca surah ni jadi macam ni baca surah ni jadi macam ni walaupun ada yang sahih tapi banyak yang palsu di antara yang selalu saya sebut terkenal pemalsu hadis ni Nuh bin Abi Maryam nama dia. dikenal lagi dengan Nuh Al-Jami' ah. dia ni macam-macam orang panggil dia satu orang yang ahli ibadat, kuat semayang, kuat nampak orang tanya dia, Apa, siapa buat hadir palsu dia kata, aku tengok ramai sangat orang binat baca sirah, malah baca Quran, maka aku buat hadir palsu berhubung dengan fadilat Quran fadilat surah tu baca surah ni dapat ni, baca surah ni dapat ni maka para ulama' bangun untuk menghadapi hal ini. dan orang yang buat hadir palsu ni dia macam rasa agama ni tak cukup lagi pada zaman hak turun itu tak cukup dia nak kena bagi mai perkemas sebab tu dilarang al-Quran dalam surah al-An'am Allah Subhanahu wa taala sebut faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhib faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhil an-nasi bighairi ilm siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat reka dusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya menyesatkan manusia tanpa ilmu, dia reka Tuhan tak kata, dia kata inna allaha la yahadil kawmin zalimin, Tuhan kata Tuhan tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim sebab itu Nabi sebut dalam hadis inna kathiban aliyya laisaka kathibin ala ahad Man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadith ni mutawatir. Sesungguhnya bohong kepada aku tak sama dengan bohong kepada orang lain. Siapa yang bohong kepada aku maka siap tempat duduk dia dalam api neraka. Bohong kita bohong pada alaimun salah ya. Tapi bohong guna nama nabi siap tu Kita kata nabi kata Nabi dah kata. Ataupun kita buat, ni tak silap aku, Nabi dah kata. Kalau kita silap. Ataupun kadang-kadang orang lain bohong, kita tolong forward bohong tu. Pasal agama agama ini dia ada dia ada nilai. Dan kalau kita benarkan manusia bohong Lama-lama agama akan menjadi sendaan orang Saya cerita tadi Ada, apa, ada wartawan tanya saya Macam mana sekarang orang ni punya apa Minat agama ni Sampai kucing pun nak kena makan yang halal Kan kita tengok iklan Makanan kucing yang halal Jadi orang pun bakat belilah makanan kucing yang halal saya nak kucing saya makan yang halal kucing ni dia tak ada dia bukan ditaklihkan makan halal Tidak, dia tak tangkap tikus esok kita nak tengok kucing kita tak kata jangan-jangan, tikus haram jangan makan berkurul lah maknanya syariat nikmat kepada kita orang yang berakal, Mughal, orang yang berakal disyarat lagi balik dah. binatang tak kena syariat Dia hantar pada manusia. Kalau binatang kena syariat sama dengan kita, kita tak boleh semelih dia. Bunuh nyawa. Tapi orang, pasal apa orang pergi beli? Sebab orang rasa dia nak berugama. Tapi dia tidak ada panduan. Dan orang peniaga, mengambil kesempatan, di atas semangat orang nak berugama. Itu yang orang jual ni, jual ni, makan ni jadi bijak, makan ni jadi cerdik akononya uh, sebab tu kita tak bagi orang guna makanan sunnah apa sunnah ni uh, uh, dia saya sebut pada kesihatan more kurma sunnah makan buah tin memang disebut dalam dalam Quran minyak zaitun dan zaitun sendiri disebut dalam Quran habbatus sauda nabi sebut dalam hadis kadar mana nak ambil hadis tak beritahu Quran tak bagi ia kena rojok kepada pakar. Fasalu ahlaz-zikr in kuntum la ta'lamun. Ta Tanya ahli yang mempunyai pengetahuan jika kamu tak tahu. Ambil habbatus sauda kena pinggan macam tu, panas berdengung. Tak boleh kita kata, "Oi, ini sunnah." Sekarang orang jual makanan sunnah. Dia campur habbatus sauda, minyak zaitun, dia campur madu, dia campur apa? Sunnah Nabi. Nabi tak pernah campur. Kemudian nak campur-campur, ni bukan kena tanya Ustaz. Ustaz dia mengaji mengajibat kitab peka. Ini kena tanya saintis. Kena tanya pakar. Tapi oleh kerana kita biarkan, orang exploit agama. Pakar makanlah orang Islam ni. Dengan harapan mungkin jadi cerdik lah otak dia. Ha? Makan saja tak cerdik. Saya selalu sebut. Haa. Ibnu Abbas Nabi doa kat dia supaya cerdik Allah ma faqih hu din Allah ma'allim al-kitab Allah faqihkan dia agama Alimkan dia kitab Dia tak pandai dengan hanya Duduk makan tu Dia pergi menuntut ilmu Seorang demi seorang Di kalangan sahabat Nabi Walaupun dia sepupu Nabi Dia tunggu di pintu rumah mereka Untuk mengambil hadis Nabi Bila Nabi tak ada Ini semua Sebab agama mempunyai ruang untuk orang melakukan eksploitasi sebab itu kita tak boleh sandarkan apa-apa kepada agama ini melainkan kita pasti daripada sumbernya Nabi SAW sebut yakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kathabun yaktunakum minal ahadithi bimalam tasma'u tasma antum wala aba'ukum Fa'iyakum wa'iyahum. Pada akhir zaman kata Nabi akan ada dajjal kerdap. Dajjal ini dajer. Kamu ni dajjal. Arab kata dajjal ni pendusta. Dajjal dan pendusta. Mereka akan bawa kepada kamu hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar. Mak bapak kamu tak pernah dengar. Fa'iyakum wa'iyahum. Jaga-jaga kamu daripada mereka la yudlunakum wa la jangan sampai mereka menyesatkan kamu mereka memfitnah kamu maka banyaklah hadis-hadis yang lain yang kadang-kadang niat dia tu betul nak nasihat orang tapi jadi katun macam saya selalu sebutlah hadis cerita asal usul tembakau bermakna dia nak harap habak jangan risau kot niat tu betul delok iblis dengan tembakau pula kita pun orang hantar whatsapp percayalah budak -budak. dialog nabi dan iblis yang dulu sebahagian masjid-masjid selalu ada saya selalu sebut konyol nabi tanya iblis apakah tempat yang menjadi kegemaranmu kata iblis panggung wayang zaman nabi mana ada panggung wayang sehingga dialog tu nak berlaku macam tu dan dia ada ditulis dialog nabi dan iblis orang pun percaya tak apalah niat dia tu betul tapi niat yang betul dengan cara yang salah adalah tidak dibenarkan. Sebab itu Ibnu Ibn Hibban buat bab bab di dalam kitab dia kata tentang, tentang bahawa bab faslun zikr bab menyebut fasal pada menyebut dukhulun najibi dukhulun nar liman nasaba syai'a ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa alimin bi bab wajib masuk neraka sesiapa yang sandar sesuatu kepada nabi sedangkan dia tak tahu betul ke salah jadi kita tak boleh sandar kena tanya kerana nabi SAW alaihi larang macam mana ahli hadis dia nak trace benda tu betul ataupun salah ni panjang ceritalah kita tak cukup tapi saya nak rek dia trace melalui dia panggil al isnad min ad-din Lawlal isnad laqala man sya' ma sya' Isnad, sanad. Hadis ni, dia kita tengok tak? An Abi Hurairah. Daripada Abi Hurairah. Dia tak mai daripada Abu Hurairah tu. Daripada Abu Hurairah tu, kita tak kita tak jumpa. Abu, Abu Khari tu, dia tak jumpa Abu Hurairah. Dia jumpa guru dia. Dia mesti daripada satu ke satu, satu ke satu, sehingga sampai kepada Abu Hurairah. Dan kemudian setiap perawi tu, anda lah disemak latar belakangnya. Zaman dia hidup, latar kepengembaraannya, kadar ingatannya jika dia meriwayatkan daripada ingatan. Komentar orang-orang pada zaman dia mengenai dirinya. Perbandingan riwayatnya dengan riwayat orang lain. Siapa yang dengar daripada Abu Rairah? Adakah seorang saja? Mungkin ramai. Orang lain yang dengar riwayat macam mana? Dia buat satu komparatif terhadap satu riwayat sehingga diputuskan riwayat ini sahih. Kalau dia jumpa padanya ada rawi pendusta, maka dia akan bagi tahu rawi ni pendusta. Dalam tulisan saya ni, lama lah tulisan ni, saya sahaja nak bagi ada bahan di tangan tuan-tuan ni. Dia ada rupa kesan kalau kita ambil hadir palsu ni. Banyak lah kesannya. Salah satu kesannya, ialah di mana akan merosakkan akidah kadang-kadang. Merosak -kadang. akidah orang. Lah. Ada hadis-hadis sampai membabitkan masalah akidah. Contohnya, lau'ahsana ahadukum zanahubihajar la'na faau. Jika seseorang kamu bersangka baik dengan batu, nescaya batu itu boleh memberi manfaat kepada anda. Batu yang buat batu cincin tu. Dan kadang-kadang ada riwayat tentang apa? Binatang-binatang tertentu, orang ambil percaya dalam binatang tertentu. Riwayat ni palsu, hak tadi ni palsu. Tu palsu tu. Ibn Qayyim sebut contoh yang familiar lah. Dalam masyarakat Melayu. Iaitu ayam putih. Dulu orang, Ibn Qayyim tak sebut tentang masyarakat. Tentang orang Melayu lah, Ibn Qayyim sebut tentang hadis palsu ayam putih adikul abiat sadiqi wa sadiqu sadiqi Jibril atau ayam putih ialah kawanku dan kawan kepada kawanku Jibril maka ada kepercayaan bahawasanya ayam putih ni dia ada kelebihan ni hadis palsu hadis ni hadis palsu ni dia buat orang yang buat hadis ni macam-macam kadang-kadang uh, orang tu dia disebabkan dia peniaga rumah dia ada yang putih dia buat hal yang ada yang putih, dia sendak kepada nabi. sallallahu alaihi wasallam dia kalau jenis jual batu, dia sebut tentang batu, dia sendak kepada nabi. sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu bahaya dengan hadis-hadis yang palsu yang seperti ini kadang-kadang dia hilang kebawaan agama kebawaan para nabi. Ini banyaklah dalam contoh di di pelih ini dah lama tak dibenarkan. Ada buku di masjid, yaitu buku dia panggil Majmu'atul sharif atau majmuah sharif, majmuah sharif, majmuah sharif adalah satu buku yang dalam dia ada macam-macam doa haikal, doa ukashah, dia biasanya ada dijual di kedai-kedai, paling buku yang paling laku. Kali. Dalam buku tu banyaklah cerita, siapa yang baca doa ini, maka pahala dia seperti 70 ribu para nabi. Siapa yang baca doa haikal ini, seperti 70 ribu orang mati syahid. 70 ribu orang pihaji. kadang-kadang dia bunyi plek pelik, -pelik. Ha, dia kata inilah doa disebutlah itu inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Muhammad dengan katanya wahai Muhammad sesiapa yang tidak percaya pada doa ini maka kafirlah ia maka inilah doa jika ditulis pada mayat tidak terkena ia azab kubur jika digantung di rumah tidak terbakar ia, jika diletakkan di bahtera tidak tenggelam ia. Dia sandarkan ke Nabi tu. Sebab tu bahaya hadis palsu ni dan orang pun percaya. Dalam hadis palsu dia sebut tentang Ibn Qayyim sebut dalam Al-Manarul Munif, satu kitab yang bagus yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Qayyim. Yang sangat memberi manfaat untuk orang baca. Dalam Al-Manarul Munif, Ibn Qayyim buat contoh tentang hadis palsu. Man salla al-duha kada wa kada raka'ah u'tiya thawabu sab'inan nabiyan. Siapa semayang duha sekian-sekian dapat pahala 70 ribu para nabi. Banyak hadis-hadis dari internet ni keluar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 ni pahala 70 dia buat dua rakaat 70 ribu para Nabi dia kata tentu dah aku tak masuk neraka seorang Nabi pun tak masuk neraka dah aku aku dah lebih daripada 70 Nabi ya. eh, bukan 70, 70 ribu Nabi sebahagian 70 Nabi sab'in an nabian 70 Nabi dulu ada kita dok komplain zaman dulu kita komplain sekarang tuan-tuan tak tengok lah dulu ada kalau semalam May, bulan semayang taweh tu bulan puasa dia akan ada padilat malam pertama malam kedua malam ketiga sampai malam 30 siapa semayang malam pertama dapat sekian semayang malam ni dapat 40 ribu para mati syahid ada semayang malam tertentu seperti pahala Nabi Allah Ibrahim ii ii ii dengan lapar kaat ataupun pun 20 rakaat dah sampai Nabi Allah Ibrahim ni tu dia kata aku tak masuk neraka dah Nabi Ibrahim tentu tak tak masuk tahu lepas mayang, tahun ni sembahyang dua kali Nabi Ibrahim sebab itu bahaya agama larang hadi palsu ni. dia menjatuhkan martabat agama ada malam tu seperti sekalian para nabi. Sebab tu para ulama sebut. Ibnu Jurji sebut dia kata idza ra'ait al hadis yubayinu al ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunaqidu al usul jika kamu lihat hadis menyanggahi akal logik, menyanggahi uh, apa yang dipetik daripada al-Quran, yakni nas-nas al-Quran, menyanggahi apa yang ada dalam usul-usul Islam, maka ketahuilah dia adalah hadis yang hadis yang palsu. Banyaklah contoh. Orang tua-tua dulu kata, waladuz zina la yadkhulul jannah. Anak zina tak masuk syurga sebahagian hadis, hadis pasu kata anak zina tak masuk syurga ila sab'in a'ba'al ila sab'in a'ba'al kepada tujuh keturunan mak bapak tak masuk syurga, anak zina pak dia zina, dia tak masuk syurga hadis seperti ini tak mungkin jadi sahih sebab agama tak akan hukum dosa pak letak atas atas anak pak dia yang berzinah anak dia masuk neraka pasti apa kalau kata pak dia masuk tak apa lah pak dia pun mungkin dia bertobat ni waladul zinah lah anak zina tak akan masuk syurga dan itu menyebabkan ramai orang salah pak dia berzinah main anak dia dan ni anak tak elok ni eh. patut saya dah ajak eh. Hak tak elok tu pak dia Quran kata la taziru waziratu wizra ukhra Seseorang yang boleh menanggung dosa tak akan tanggung dosa orang lain Dia against Dia bertentangan dengan prinsip agama Dia tak boleh jadi hadis macam Hadis palsu ni kata ulama adil bau ahli hadis tengok bau Basi apa? Pasal dia bercanggah. Contoh hadis palsu lagi apa-apa hadis saja yang anda sebut kiamat nak berlaku bila? Kalau suruh. Sebab Quran kata yasalu naka anissaa ayyana mursaha? Qul innamal ilmuha 'inda rabbi. Maka tanyangkan kau Muhammad bila kiamatlah? Katakanlah ilmunya di sisi Tuhan. Surah Mari Jibril, mari duduk. Tanya kepada Nabi saw. Mata saat kiamat bila? Jibril tanya Nabi. Dalam hadis yang yang tanya Islam, iman. Nabi datang, duduk. Walaupun Fa fasnah daruk bateh, daruk Wa wadhaal kafayi ala fakhizayi. Dia mari, dia sendak eh, lutut dia dengan lutut Nabi. Dia nak ajak orang macam mana cara bunguh? Dia tanya anu dia tanya antara yang dia tanya Nabi matas saah kiamat bila kata Nabi Mal Masud wa anha bi a'lam min Tidaklah orang yang kena tanya ni lebih tahu daripada orang yang bertanya. Aku dan hang kita dua-dua tak tahu. Maksudnya Jibril pun tak? Jibril pun tak tahu. Kiamat bila? Kalau ada hadis keluar mai pada tahun sekian-sekian akan berlaku kiamat ada suara yang akan keluar daripada langit sekian-sekian pada hari Jumaat pada bulan Rabi'ul awal pada tahun, oh, kita tahu dah tak payah matanya orang, berhadir suha'il kata suha'il, tak suha'il hadut fikir dulu ada Ash'ari Arkham meninggal ada. dia duduk kira, -kira kiamat nak berlaku bila karena benda ni tak mungkin kena ia bercanggah dengan usul-usul usul-usul agama Termasuk antara yang bercanggah dengan usul agama kadang-kadang ialah benda-benda yang umpamanya hadis yang menyebut siapa nama Muhammad, nama Ahmad masuk syurga. Hadis tu ada kesan dalam masyarakat Melayu. Tak apalah orang buah nama Ahmad. Sebab tu orang Melayu semua nama dia berbunuh nama depan Muhammad. Saya pun Muhammad Asri. Muhammad Fauzi. Muhammad. Daripada Kanada Muhammad tu berbunuh surga. Tak apalah buah nama Muhammad. Tu tak salah. Tapi dakwaan hadis tu tak betul. Kerana surga ni bukan masuk nama dengan nama. Masuk dengan nama. Surga ni masuk dengan ha? aman. Aman. Kalau orang nama Awang pun dia beramal soleh, masuk syurga. Nama Muhammad pun tak beramal soleh, tak masuk syurga. Dia bercanggah dengan prinsip-prinsip agama. Dia tak boleh jadi hadis.